Іван Франку. Ужас на Русі. Лихо, сусідо, ой, горе нам свати, світ вже кінчиться, вже буря гуде. Чути на нашу нещасну хату, кажуть, страшенна змора йде. Десь проявились якісь нігілісти, кажуть, що це людоїди, хотять Русь нашу матінку з кашею з'їсти, перевернути теперішній лад. Все перевернуть униз головами Учні професора стануть навчать А як Азбукін вміє Різками Як він їх нині будуть його прать Вірні тоді парастаз Будуть править Але поклони підбитиме сам Купчик над склепом Сей напис поставить Хто дасть найменше товар йому дам Суд буде також для них відповідний Не оксудитиме вчених панів Хто вкрав, а хитро той вийде свобідний Цюпу хто вкрасти хотів А не вмів Красти ушукувати всім буде вільно. Чесний заробок оце буде встиг, злодія зловиш в коморі постійно. Злодій тебе до уряду тащить. Не хлоп державі з кривавого поту буде, як досі податки зносить, але держава за хлопську роботу. Премії буде рік річно платить. Волі на задники стеклі запрагнуть, а ліберали її проклинуть. Взад поступовці, мов, раки потягнуть, прямо вперед невидющі підуть. Вівці муть кумочку пастиря пасти, яйця муть кумочку курку учить. Люди легальні будуть грабити і красти, чесних почнуть злодіяки тіснить. Гор, сусіду, ой, лихо нам свати, світ же валиться, тріщать же стовпи, треба покинуть і жінку, і хату, та вандрувать на кубанські степи.